Hej och välkomna till det 89-avsnittet av den grönvita supportpodden på 65 an Vi sitter här i den ja, men ändå ganska gumna sensommarkvällen. sommarkvällen. Tidigare här nere på stan när jag gick förbi så såg jag Lundqvist junior, alltså Fredrik Lundqvist, eh, Peter Markstedt och eh, Leffeberg sitter på uteserveringen på Dispania. Eh, hade det trevligt. Eh, kom Simon eh, Johansson och Dennis Persson cyklandes förbi. Simon ropade glatt, eh, ah, har ni suttit där sedan igår grabbar? <laughs> och det, det hade de tydligen. Så att, eh, men de verkar ha det trevligt. Det är ett litet, eh, fint gäng- eh. Man undrar då bara vad pappa Lundqvist. Ja, han kom var. kanske sen. Ja, ja. <laughs> Man vet inte. Äh, lite nedslag i verklighetens Västerås. Uh, ja, uh, nu ska vi spela du på. Att Simon också satt på utserveringen. Simon satt inte på utserveringen. Han uh, cyklade förbi okay. tillsammans med Dennis Persson. Det var ju bra. Annars hade det varit jobbet var vara tvungen att ta på sig ett kvartsamtal med kaptenen. så här. <laughs> ah, en, tre en, matcher in i höstsäsongen. En liten öl kan han väl få sig ändå. Absolut. Om man skulle vilja göra det. Uh, Podd ska vi spela in. Uh, jag uh, som är här för er heter Joakim. Och vad heter ni? Uh, Fredrik är också här. Tackar. här, Hejsan. Väldigt ja. kul att chacka mig igen. Det var länge ja, sedan. Tackar, tackar. Ja, det var ett bra tag sedan. Du sa just att du inte hade upplevt den här ins nya inspelningsrustningen som har haft ett par år i alla fall, så att, <laughs> Det måste ha varit ett tag sedan du var med. Ja. Men kul att ha dig tillbaka. Jag kan ja, ju faktiskt inte låta bli att säga det här att nu är det ju faktiskt inte så länge sedan vi spelar in senast. <laughs> jag sa ju att du inte skulle säga det. <laughs> jo, jag vet det, men jag tycker att det är värt att betona. Vi brukar alltid säga att det är så långt mellan avsnitten och nu är det väl kanske bara någon vecka sedan det här eh, minnesvärda eh, minneslucka-avsnittet som vi spelar in hemma hos mig för sparka igång höstsäsongen. Ja, även det var, det var trevligt. Och nu har det varit lite matcher som vi spelade in senast. Ja, precis. Vad har vi, vad har vi hunnit med sedan dess? Vi började ju borta mot Sandviken. Då. Eh, väldigt fin, hur eh, ska man säga, premiär på höstsäsongen. Eh, höstlaget vid ESK visade att skulle stå direkt med 3-0. Eh, och bra med folk. Eh, 500 pers på borta sektionen fullsatt och ett gäng på sitt plats. Så bra stämning, bra drag och borta Tifo. Det var man inte bortskön med. Ett snyggt sådant dessutom. Ja, väldigt snyggt. Eh, och varmt såg det ut att vara också. Jag var inte där. Men... Nej, jag, precis. Jag, jag landade på Åland efter semester på Kreta. Och uh, körde som en galen för se andra halvlek. Och det var ju uh, upplyftande. Både det som skedde på planen och, och vid sidan av. Det såg vitt och varmt och härligt ut på läktaren. Och en jäkligt stabil seger. Ja, men det var det ju. Ja, bra drag såklart. Varmt. <laughs> kan vi kan väl lämna lite om eh, arrangemanget där i Sandviken också. Det var ju... Eh, Ja, men det, det var ju varmt som sagt och det eh, fanns inte så här jättemånga vattenkraner. Utan jag tror det var en man var förvisad till att få lite vatten eh, och dråga på allt. Så låg ölförsäljningen nere i om ja, en goda i alla fall 25 minuter in i första halvlek och inte jättemånga funktionärer som var jättesugna på att hjälpa till och försöka dra igång det. Men till slut kom den igång i alla fall så då fick man in sig lite vätska. Du försöker antyda att det, det var nära vätskebrist för många att ja, tillresta. Exakt. Ja. Det hade inte druckit något på vägen dit, misstänker jag. Ja, men lite grann. Men, eh, ja, men en liten del var man ju sugen på ändå. Du, du som var där då, Jocke. Eh, var trycket bra? Sångmässigt, ljudmässigt, sådär? Ja, men det var det väl. Eh, det tycker jag. Eh, man gjorde liksom det man kan utifrån den där läktaren. Eh, alltså, det finns ju en läktare. Och sen så resten är ju liksom någon sorts gräslänt slash... Eh, Uh, ja, jag vet inte, uh, halv råbip uh, staket liksom. så att man får ju stå på flera rader uh, och jag misstänker att de liksom längst bak kanske inte ser lika mycket så att det fanns ju en del där det fanns en läktare och där det liksom ändå var ganska bra drag men det, det är ju inte en sammanhållen borta sektion på det sättet så där det går att skapa så här superstämning uh, men jag tycker att vi gjorde vad det kunde så det kördes på och som sagt borta Tifo, riktigt snyggt. Äh, Mälarstaden äh, stod där och lite pyroteknik bakom. Och, men vi är liksom verkligen inte bortskämda av borta Tifon så att jag äh, tycker det var en riktigt bra bortaresa, bra följe, snygg Tifo, pyroteknik. Jag vet inte vad mer man liksom kan äh, förvänta sig. Och sen, som vi var inne på matchen äh, gick också hur bra som helst, bra spel och 3-0. Det, det är i princip. Det var ju också härligt att se, apropå bortaföljet på tv, när det stod klart att de här tre poängen skulle bergas så var det ju traditionsenligt ena benet över räcket på... Ultras generationen som nu inte är den allra yngsta såg lite stelt ut på sina ställen måste jag säga. Men, <laughs> men ni, ni var Och med det vill jag fråga. Lyckades folk stå samlat, de liksom aktiva? Ja, äm, tycker jag. Äh, som sagt, det var. Vi stod där äh, vi stod och det var bra drag på den på sektionen i alla fall. Härligt. Äh, sen har vi spelat hemma också, ja. Mm. Eh, Trilborg. Precis. Eh, samma resultat. Eller i alla fall 3-0 till VSK. Precis. Ja, ja, det är, ja, du tänker på att det var 3-0 istället för 0-3. Ja. Ja, ja. Men Ja. Egentligen skulle man väl alltid kunna ta för vanan och säga VSKs eh, siffror först. Ja. 3-0. Stabil hemma eh, Vi är ju som vi brukar säga, inte först och främst en taktikpodd. Så jag vill eh, faktiskt eh, hoppa rakt ner på. På en publik grej. nämligen den fin, fina publiksiffran. Eh, 4600 lite drygt. Vilket ju mitt i semester och för att använda ett vsk uttryck serielunk. Eh, är det otroligt bra? Speciellt om man tänker på att Trelleborg är ett otroligt osexigt motstånd som inte heller tar med sig några egna supportrar. Ja, nej, men jag blev eh, riktigt eh, imponerad faktiskt av hur mycket folk det var. Eh, för att Ja, men så här, ganska nära på av matchen, tyckte jag att det eh, hade inte sålt så Super mycket blätter. även liksom dagen innan så var det så här, kanske runt 3000 sålda. Det tyckte jag var ganska bra. Det var ju ganska bra, bara det tyckte. Ja, jag men exakt. Eh, och sen så, jag antar att det kanske var vädret liksom som. Gjorde det att det var uppehåll och eh, bra väder. Eh, ja, men det det rann ju verkligen på med, med folk. Och, eh, ja, men jag vet inte Ibland så liksom kan man ju så här, inte tycka så mycket på VSK-smatch, men på andra matcher. Diskutera liksom om det verkligen var så mycket publik där. Men det, jag tror att det var jättelänge sedan jag såg så mycket folk på sitt plats. Och ståplats var också fullt, så att jag är helt övertygad om att det var <laughs> ja, men nästan minst det där <laughs> på plats i alla fall. Så att jag är också väldigt imponerad av den publiksiffran en måndag under semestertid. Liksom. Verkligen det, eh, ja men det blev ju liksom lite spinn på sociala medier och så här, Kring biljettförsäljningen det sista dygnet Och sen kanske det helt enkelt är så här Förutom att eh, ja, VSK är bra och härliga att följa Så är väl folk trötta på sina familjer efter semestern Och vill komma iväg på, på grönbete Ja, och sen så känns det som att det håller i sig på ett sätt som jag kanske inte riktigt vågade hoppas på, alltså det allmänna suget efter VSK i stan efter allsvenska sessionen som ändå, trots att vi åkte ur så blev det, känns det som något ja, men ganska positivt vi åkte ur och staden var sugna på, på mer ändå Ja, precis, jag tycker det har varit några vi har ju varit inne lite på det här i allmänna termer kring liksom återväxten på läktaren och så men jag tänker också det har ju varit några och då har vi kanske mest tänkt på de här då, de nya mer aktiva eh, som är någonstans då mellan 15 och 20 skulle jag säga, som ju bidrar jättemycket på läktaren. Eh, men det har varit också några, tycker jag, fina texter på, på anno 1904 här på sistone som på olika vis har liksom försökt eh, fångat och gett bra konkreta exempel på det här bredare intresset för VSK allt från liksom du vet åttaåriga skolbarn som sitter och kladdar i sina matteböcker och helt plötsligt har VSK-spelare som idoler och frågar liksom sina lärare som de har förstått är VSK-intresserade om det hela det känns ju verkligen som ett ett ja nytt fenomen eller något som påminner om det som man upplevde själv som barn och det har vi ju inte haft i varje generation så att och det, det märks ju, det är ju jättemycket av de här unga aktiva men det är ju också väldigt många som är, som är ännu yngre och som kommer med sina föräldrar och så på ståplats och jag tycker att det märks, alltså även när det inte är match, alltså om man bara tar en promenad i stan och man kollar på liksom klotter och klibber som sitter uppe och när det väl är match alltså man ser om man jämför med liksom för say, fem år sedan, man, man ser folk runt i eh, klädda i grönvitt på väg till match på ett helt annat sätt än, än vad jag har upplevt egentligen under min tid som VSK-supporter. Ja, absolut. Jag menar, igår så stannade jag till på Ica Sjöhagen för att <clears throat> handla snabbt och så var jag tvungen att eh, skulle jag köpa en ny kortlek för jag har lärt barnen spela kort under semestern och och fråga en av, i butikspersonalen där de hade kortlekar var de fanns och så visade han det och så och kände han uppenbarligen igen mig från VS-kollektan <hör> och så sa han så ja ah, på, på tisdag då krossar då vi kexen och liksom, det är också bara ett litet så här tecken på att sånt där hände ju aldrig för liksom fem eller tio år sedan Nej men verkligen, jag kan också berätta en liten historia från Jag skulle flyga ner och eh, titta på en match som vi inte har kommit in på en Trelleborg borta, eh, så flög jag till Köpenhamn först för att eh, ja, eh, uppleva den danska huvudstaden lite grann. Eh, då flög jag från Arlanda och eh, då hade jag på mig eh, en tröja som det stod eh, upp och nicka på eh, och så står det lite blås på gården. Ett eh, shoutout till det märket också som en eh, kamrat till oss eh, ligger bakom. Eh, så, och han, i, han i, i baren som jag beställde när jag lov, så, så tyckte han liksom Kollade lite konstigt på mig först när jag beställde Men det var, han försökte bara läsa på tröjan Och sen så såg han att det stod blås på gården Och sa ja men jag tyckte att det var VSK Så ja men du är också VSK. Ja det är klart jag är sa han. Och det hade <laughs> inte heller hänt för liksom några år sedan På Alanda att man liksom träffar en VSK Som jobbar i baren där det där är en sån fin historia så vi förlåter dig för att du trodde att du flög till Trelleborg borta det egentligen var landskrona vi skulle möta. Mm, förlåt. Men ska, ska vi kanske ta som ett hopp till, till landskrona och lite kring den upplevelsen och sen kanske säga något om det sportsliga samlat. För det blev ju också en på många vis härlig upplevelse publikt. Du var där Jocke? Som vanligt Yes, det är bra eh, Till och med en gammal gubbe som jag själv Hade lyckats släppa mig till Skåne Tillsammans med Vi var 101 personer som gick in genom borta bortainsläppet Vilket väl får sägas var en Det är en bra siffra alltså ja. Apropå publiksiffror Men eh, ja, verkligen ja nej men på långa resor så är vi liksom inte så jättebortskämda med ett stort följe och i Skåne har vi generellt varit ganska dåliga tycker jag att liksom, eh, ha ett bra följe men det, ja, det är både bra följe och eh, bra drag tycker jag eh, vad kul att eh, se och höra eh, men riktigt eh, ibland kan det lite bli så när man är på bortamatcher att det liksom dras några ramsor och sen så är det lite längre tystnad det kanske var lite tystnad här också men det var ändå mycket bättre drag än vad Normalt sett på en bottom-match kan jag tycka. Ja, och då tycker jag det är på sin plats eftersom vi i det förra avsnittet var li lite kritiskt uppfostrande kring våra yngre ultras som vi uppskattar jättemycket för deras engagemang och deras sätt att eh, skapa stämning på matcherna. Men hittills har det ju kanske varit så allra mest på hemmamatcherna eller liksom ett par riktiga så här du vet, stora borta matcher som. Örebro eller när det har blivit liksom Storsamlingar och sådär. Men, men så har vi sagt att om man, om man profilerar sig Som liksom de mest engagerade Så kanske representationen på, på De här lite jobbigare borta bortamatcherna Skulle behöva bli bättre Och nu är jag inte säker på att De här fräscha kidsen Lyssnar på våran gubbpodd Men de gav i alla fall svar på tal Och eh, dök upp Organiserat och samlat På ett sätt som vi inte har sett på såna här långa bortamatcher Hittills. Och det bidrog ju verkligen till att vi hade bra stämning på läktaren. Så det var hjärtligt kul att se att eh, de var vi ju någonstans mellan 20 och 30 av de yngre skulle jag säga. Ja men verkligen och eh, vi, vi stod ju då på långsidan också på grund av eh, potentiellt regn och väder som inte dök upp. Eh, vi blev överbyn av de platserna och eh, det var väl fint av landskrona. Eh, så vi stod liksom på huvudläktaren där. Eh, ja det. Bra drag under tak. Um Alltså det, där, det kan vi säga någonting om. Alltså det, det, det var väl vissa som tyckte att det där var lite osexet och tycker att som bortaföljare ska man stå på kort sida där man också dessutom som bonus syns i, i tv. Det gör man ju inte eh, på den här delen av där vi stod Men jag tycker det var bra löst med tanke på eh, vilka otroliga jävla storskurar det kom och gick i Skåne under dagen. Eh, och sen tänker jag, det är ju många som har vittnat hemma från tv-fotullen om att det var eh, Jack, du såg väl matchen på tv och sa att ja. det lät väldigt bra Ja. Eh, och då tror jag att vi ska vara lite glada över att vi kunde stå under det här plåttaket på, på huvudläktaren faktiskt Ja, sen ska man ju aldrig bedöma en match utifrån eh, tv där kan vara hur det är uppmickat och sådär jo, men, men, men det är bara tacka ta ja, absolut. Men det jag skulle säga var vi som var på plats noterade ju också att eh, Eh, landskrona måste jag ändå säga var förvånansvärt dåliga eh, jag hade förvånansvärt dålig klack eh, jag tror jag hörde kanske Max Sadras och i halvtid så plockade de ner sina bandroller och vad förstod, drog eh, vet inte vad som hände eh, nej men det är lite intressant för jag jag kan jag kan känna igen mig lite i landskrona jag, jag tänker eh, eh, de ligger på ett ställe, liksom rent geografiskt, där, där de har Malmö på nära håll och de har Helsingborg på nära håll. Kort sagt, det finns lite sexigare lag i det absoluta närområdet vilket jag tror liksom, eh, drar en del folk kring såna som gillar att engagera sig och stöka och härja. Eh, och så har de ju på något vis ändå så här bra traditioner eh, men ju liksom inte haft några stora framgångar på, eh, på senare år. Och så har man känslan av att ibland kan de mobilisera och ha ett ganska bra följe både borta och hemma. Det kanske framförallt är det där vi matchar mot Helsingborg och så vidare. Och sen kan de gå ner sig totalt. Och så, det där kan man ju känna igen lite från våra ja, lite sorgligare år. Att eh, visst, ibland kunde vi trumma ihop ett ganska bra följe men ibland kunde det vara ganska sorgligt och ensamt också. Men jag håller med eh, med tanke på att de visste att här kommer det ett, ett bortalag som har en aktiv supporterscen så borde de steppa upp lite och det gjorde de ju verkligen inte inte på något vis så som jag har förstått hur den här dagen artade sig. Nej, äh, men så. Eh, så då tackar vi för den analysen av Landskrona läktaren. Ja, vad fan. Det ingår. Men annars var det en trevlig resa. Vi satt ju på samma hak innan. Absolut. Ett femtiotalsområde där de serverade hyfsade burgare och var snälla. Snälla var de. Maten vet jag inte om jag vill eh, hylla på något sätt. Men du beställde en pasta carbonara på Tamburgo istället, så det, då får man ju faktiskt skylla sig själv. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Eh, äh, nu ska vi gå vidare till kanske börja säga något som du sa om lite det sportsliga liksom, eh, så här, allmänt. Alltså, eh, Landskronomatchen var väl alltså lite, lite en sak för att, men, men det är också gräs, det är skåne och vi är. Vi är sämre på det, även om jag vill att vi ska vara bra på riktigt gräs också, men eh, jag, jag tycker att det är, det är ändå en bra, stabil borta match. Sen tycker att det är olyckligt att vi släpper in det där målet och blir så låga i eh, vårt försvarsspel i slutet, men eh, annars tycker jag att vi gör en stabil borta match och sätter våra chanser Men de två matcherna innan. Där är det ju liksom propagandafot. Alltså, jag tycker man bara kan kolla på målskillnaden de här matcherna för att se vad det är som har hänt, och det är ju Typ Att backlinjen har stabiliserats i och med att här är man är tillbaka. Det är väl typ det som har hänt. Vi, vi släpper in ett mål på de här tre matcherna. Samtidigt som offensiven funkar liksom bra. Det, det rullar på. Bibbo, är talat saknas väl kanske inte riktigt. Nej. Utan vi, gör, vi har målen då på alla möjliga olika sätt Ja men tycker jag, och så, som din på, Herman är tillbaka men jag tror också att det liksom hela så här, har spelade, hela försvaret har spelat ihop sig lite grann att man har fått den tiden och så här, ja men det eh, det var lite Gevert tillbaka, det precis, är säkert också en del precis, i försvars... det, men det var lite rotationer så här nu, nu, nu vet vi liksom, där är det, så här, det är det är det är som Freddy och Herman som spelar där bak och det, det, det har satt sig liksom har satt sig och det, det, det är det som lägger grunden, jag helt med Ja Och sen så tycker jag också det som, jag menar, först och främst 8-1 på tre matcher 9 poäng alltså det går ju fan inte att önska så mycket mer. Det, det är ju ett tydligt kvitto på att det ser, ser bra ut. Önskar man mer då gapar man efter mycket? Alltså. Precis. Eh, och, och det är ju väldigt lätt att stämma in i, i analysen kring att eh, Hermans återkomst spelar jättestor Roll, Gevers också Men sen så tycker jag Att Rings arbete på mitten Är helt mm. fenomenalt Faktiskt ja. Och då, då tänker jag Jag tycker i båda riktningarna. Ja, exakt, både defensivt och offensivt, verkligen Ja, men det var ju någon i den här podden tidigare, en av de andra medlemmarna som eh, ska skona någon från att nämnas vid namn men eh, som sågade Ring lite tidigare här i någon podd och eh, jag tycker att Ring har liksom varit bra hela tiden eh, och även gjort en del assist sist men eh, framförallt sedan han liksom blev placerad på mittfältet så har, har man ju verkligen sett att han är, är riktigt bra fotbollsspelare. Han har också tagit lite av den här rollen att, vad ska man säga, sätta nivån för vilken arbetsinsats som behövs. Alltså han, han är med och vinner boll och han, för att slita uttryck med vinnarskalle, han visar att ja, men vi, vi ska vinna, vi ska, vi ska framåt och vi ska vinna. Jag håller helt med om det här och jag måste säga att jag tycker också att Ring har blivit bättre under säsongen. Men jag tycker faktiskt aldrig att han var så dålig som vissa vill göra gällande i början av säsongen. Det, det tycker jag inte. Jag tycker man såg redan då vad han hade i sig. Att han hade, att han hade en smartness, att han hade en erfarenhet och sådär. Sen, sen så gör han, en, han gör en del typ av hemjobb som, som både i sig så att säga, stoppar farliga liksom kontringschanser för motståndarna men precis som du sa Jack, så skickar det också en signal att det är så här vi gör men men, på, på ett sätt så smärter det sig, men han fyller lite vakuum efter Simon som nu inte är en startspelare längre uppenbarligen då. för han gör lite samma grejer som, som Simon gör som lagkapten alltså ja. visa vad skåpet ska stå på något sätt Ja, men sen så tror jag att han liksom inte heller hade liksom så här kemin med Varneryd på hans kant. Liksom. Det de, de är två bra fotbollsspelare, men det kändes inte som att de liksom riktigt hittade varandra och det klickade inte där. Eh, och då, nu när han har annan position så, så ser det bättre ut. Absolut. Nej, men, så, så kan det också vara. Och, äh, man, man, det, här, det här är liksom en, en väldigt bra värvning. Nu var det ju liksom ganska lyckliga omständigheter det här att han ville flytta till Stockholm av, av privata skäl och var väl kanske liksom inte aktuell för några av liksom lagen där. Men, men det här är ju en spelare som vi har otroligt stor nytta av och som jag tycker är så bra att skulle vi nu gå upp så kommer han att hålla på den här positionen i Allsvenskan också, tycker jag. Ja, då får vi hoppas i alla fall. I mean, det, det, det tror jag. Uh, och när vi ändå liksom pratar lite så spelare så ska vi gå in lite på Silesisen uh, där det hänt lite grejer. Nyss nämnde Van uh, lämnade ju till exempel för Tromsø. <laughs> en uh, ja, lite vad ska man säga? Överraskande uh, ett överraskande klubbval. Oh, jag, vet, jag vet för lite om Tromsø för, för att säga något om det men... det ligger väldigt långt norrut i Norge det vet jag det är en liten, liten stad om man ens kan kalla det, det men det gör det men jag har, jag har ju förstått av, av sociala medier att det var ju en dröm som gick i uppfyllelse för Varner att kunna få skriva på för Tromsø så någonting måste ju finnas där uppe men det känns väl som att eh, kemin mellan hon, du pratar om kemin mellan honom och Ring, kemin mellan honom och Kalle kanske inte heller riktigt har eller så här, Kalle skiter väl i det men eh, ja, det han, har, han har väl, han har väl eh, insett att eh, Barneryd eh, har andra planer än att spela i VSK och mm. utifrån det så, så känns det som att det var kanske en lyckad utkomst för, för VSK. Mm. Men det känns lite som så här Många simbaläger light liksom som drar till Norge och är wingback och sen inte flyger. Nej alltså så här tänker jag. Vi hade ju inte släppt honom nu om vi inte hade känt att vi, vi har bra bemanning på, på wingbacken. Och Även om jag är nu avsky, liksom, Det har vi varit inne på Att tänka i termer av ekonomi kring kring spelare Så är det ju en, ja, det är en bra affär för VSK Även om det inte är några jag menar, Vissa tänker att man borde få lika mycket för, för Vaneryd som för Bibo och Då är, tänker jag, att då har man inte förstått hur transfermarknaden fungerar Men med tanke på att vi plockar en, en kille från Norrby mm. Ja och säljer honom för. Vad ja, vet jag. Det ryktas ju mellan fem och Du har ju olika uppgifter här. Mellan, det här. Ja, det riktas ju om 7,5 sju, sju miljoner liksom så här typ. Vad ska man säga? medieuppgifterna som, som finns. Men jag vill lite, lite slå ett slag för så här, fotbollskanalen har om man klickar sig in på VSK så har de en sån här där man kan se vilka transfers som har varit. Och de brukar faktiskt ha lite andra siffror. Jag vet inte vilka källor de har men jag tycker att det är lite kul att se. De har skrivit 8,3 miljoner för vanligt. Så att ja, jag vet inte vad som stämmer men det är intressant att att de skriver lite andra siffror än vad som ja, har nämnts tidigare och... Eh Anta antar att de bara inte liksom har tagit dem i luften utan någon sorts källa borde de väl ändå ha. Äh, så. Man, man kan väl bara konstatera att det är väldigt mycket pengar äh, historiskt sett för VSK, försäljning och det är väl ändå väldigt mycket pengar för en ytter, <laughs> är, en ytter i superrättan. Det är jättemycket pengar för en ytter i Alltså Hade vi sagt det här för några år sedan så hade, vi, hade folk hade bara skrattat. Alltså, jag menar, så här, vi säljer pipå för, för vad det ryktas runt 25 miljoner Alltså slå superrättande i kord. Alltså förstå, förstå lite Vad vi liksom kommer ifrån. Alltså, jag menar så här. Eh, om man tar 25 miljoner så lägger vi på typ 8,3. Och så har vi Lindy. Och så har vi. Eh, eh, av, eh, vad heter andra Marcus? Eh, och säkert någon som jag har glömt. liksom alltså, Douglas. Ja, snar, men jag tänkte bara på typ det här året. Jajaja. För både och är där eh, då, då är vi snart uppe i typ så här 50 miljoner. Ja, det, det är, det, det, det, det är liksom, pengar. Ja, det är inte bara vilka pengar, det är liksom så här vår budgeterade omsättning. Som är bara så här kör i transfers. Alltså, det är, det är, det är sjuka belopp. Det är... Vi behöver ingen marknadsida <laughs> när sporten går. Ja, men på riktigt, alltså, om man ska se lite så här var vi ska så här återinvestera. Nu är inte vi en podd som ska snacka om det, kanske. Men, ja, det kan vi absolut göra. Äh... Det visar väl ändå att så här, det, det är ju den delen av VSK som, som går bra uppenbarligen. Den sportsliga, De senare, ja, ja exakt. precis. Både på plan och ja, transferdelen. Mm. Men jag tycker det här var en snygg övergång för någonting som ju har hänt under det här sommaruppehållet som inte rör det rent sportsliga är ju att klubben har fått en uh, ny klubbchef. Mm. Alltså mm. anställten. Herr hals. Ja, du menar, han har inte tillträde än. Nej, men har fått och fått. Vi har, vi har Du menar du menar att vi betalar också för honom. <laughs> ja, man ska inte hålla på och märka ord är. Är, Ja. <N2> uh, Nej men absolut, Robin Hals uh, Man vet ju inte så mycket Om, om honom såklart uh, Jag har ju liksom inga uh, Det är inte så att jag känner herr, herr Hals Nej men det hindrar ju inte att man kan försöka dra vissa <laughs>. slutsatser <try> <at> <itself> Kring det här Nej men det, som man presenterade så var det, <tryover> så var det väl liksom en så här Väldigt ödmjuk och äh, Ja men Vad ska man säga eh, Men en ledare som liksom inte så här eh, Tog sig själv på för stort allvar och liksom eh, jag vet inte, jag ska uttrycka mig, men det jag vill komma fram till är så här att det, det känns som att det är lite motsatsen mot den förra klappssköpen vi hade. Ja, absolut. Men den, den tanken låg nära till hans. Att vi hade en doer och en skrävlare som tyckte om att synas och höras och leda massorna i all sång innan matchen fast det kanske liksom inte är en så här typisk klubbchefs uppgift och så vet vi inte vad den nya klubbchefen är för någon men så som man har presenterat honom så har man ju varit mån om att liksom framställa honom mer som någon som representerar de mjuka värdena om man ska säga så men och den typen av så här rekryteringar där man blir reaktiv kan ju ibland vara, alltså jag förstår tanken men det kan ju ibland vara lite kontraproduktivt att slöva åt andra hållet alltså Jag, förstår, jag kan, tror jag förstår lite vad du menar så här, att det, det är väldigt lätt att liksom pendeln svänger att man har liksom ja, men man rekryterade någon person och så det inte det och då rekryterar man den motsatsen och sen så håller du på där. men alltså, jag tror liksom verkligen på att så här. Jag tror att det är bra att det är en person som inte riktigt så här, kanske vill synas på det sättet. Jag tror att det är, det är sunt att ha en klubbchef där inte allt ska gå igenom. Att man behöver vara tillgänglig dygnet runt. Att man liksom istället delegerar det till så här. Ah, men du har din marknadschef som, som löser marknad. Du har din kommunikationsansvarig som löser kommunikation. Du har det här. Alltså liksom att du, du ser till att allting funkar på kansliet. Att du har dina ansvariga som du delegerar till. Att du liksom är spinder i nätet. Sen vet inte jag om, om Robin Hals är den personen. Men jag tror att det är sunt att försöka delegera ut det på flera personer än att bara så här centrera allting till en person. Ja, eh, sen ja, men det är väl precis det du säger. Då återstår att se hur duktig han är just på det att delegera och se vad, vad som är det viktiga att vi ska fokusera på. För han har väl inte jättemycket erfarenhet. Eh, och det kanske vi inte kan förvänta oss att få någon som har jättemycket erfarenhet. Jag tror, att, jag tror att det är väldigt svårt att rekrytera sådana personer som har liksom mycket erfarenhet där är vi inte riktigt, utan då, då, då behöver vi plocka från en annan hylla som det så populärt heter på fotbollsspelarspråk. Ja, jag vill hänga kvar lite vid det här ändå, för att jag tycker det är lite svårt att blunda för det faktum att eh, VSK ju har gjort ett antal riktiga katastrofrekryteringar till nyckelposter i organisationen. Eh, vi hade ju eh, en klubbchef som eh, eh, inte stod pall. Det är riktigt. ganska kort var du på positionen. Men, men ja, Exakt. Alltså, absolut att det, det är ju en katastrof i sig. Men så här, rekryteringen. Alltså den hade ju kunnat bli bra. Fast, alltså, fast jag, jag, jag, jag kan säga, en, en rekrytering, den är ju bara bra om utfallet är bra. Alltså annars är det ingen bra rekrytering. Man ja. kan liksom linda in det hur mycket man vill. Ja, Fine. Men jag tycker det är väl inte bara rekrytering. Alltså jag som medlem, om man ska vara hög, högtidlig, jag skulle vara lite intresserad av vad är liksom arbetsbeskrivningen för en klubbchef? Vad är... Uh, det är, liksom, det är svårt att bedöma de här personerna utifrån, man, man vet inte vad de har blivit tilldelade för uppgifter. Jag vet inte det, i alla fall. Nej men det tycker jag är på något väldigt intressant för att det, det tror jag att det var det senaste årsmötet som det eller om det var något medlemsmöte eller jag kommer inte ihåg exakt när det var men det pratades om att man skulle göra en genomlysning av behoven och eh, se liksom så här, det kanske till och med var när, när Emelgård fick gå att så här, ja, men vi vet inte riktigt om vi bara här, ska rekrytera en klubb rakt av eller om vi ska, eh, menar, hur behoven ser ut i klubben liksom. och det, det hade varit eh, intressant att ta det av liksom den analysen som ändå har lett fram till att vi nu har en ny klubbchef eh, och att, menar, hur, hur har man sett på de här behoven och vad har man tänkt eller hur har man tänkt och det är lite som du är inne på liksom så här arbetsbeskrivningen för ja, nu blir det en ny klubbchef men det hade kanske kunnat blivit liksom flera olika personer som hade täckt upp olika eh, delar av det här jag vet inte Nej, men jag, jag köper det, på, på så vis är det lite svårt att bedöma den här personens kompetens och kar karaktär eftersom vi inte riktigt vet då till vilka uppgifter han har rekryterats. Mm. Samtidigt så kan man ju ändå säga, och, och, och det vore ju fint att få kommunicerat <hör> eh, Samtidigt kan man ju säga att eh, nu har ju VSK också använt sig av, av samma liksom rekryteringsfirma för ett flertal nyckelrekryteringar där ju ingen av dem har eh, flygigt för att använda en annans liten metafor eh, nu vet vi att generellt i alla typer av verksamheter oavsett om det är näringsliv eller ideell sektor eller ja, så är det ju jättesvårt att rekrytera folk men det, det känns som mm, här, här finns det verkligen någonting eh, att göra för att nu får vi ju ekonomiska möjligheter som vi inte haft och kanske bygga en organisation och göra någonting och då blir det ju liksom så otroligt viktigt att vi kan professionalisera och lyckas pricka rätt för om man tittar på det sportsliga där vi har Kalle som spindelnätet så är ju det liksom skulle vi ha samma typ av leverans på kanslit, då skulle vi befinnas någon helt annanstans, så är det bara Jag tror att det är en ganska ovanlig situation när jag har funderat själv i Sverige att man börjar från det hållet att det sportsliga går så jävla bra att det andra kan följa med det känns som att det är vanligare om man ska ta liksom som VSK-band i 80-90-tal att då hade vi Eckemark som var liksom styrde upp organisationen och vi var så bra organiserade så att vi, och då kom det sportsliga efterhand på plats. Det känns som att det är vanligare att man har en stark man som liksom... Mm. Men jag tror att det är svårt att hitta en sån person. Alltså jag tror att jag har, liksom har träffat väldigt väldigt rätt i Kalle såklart. Det är lite det jag menar. Vi har haft tur på, kanske inte fel position men en ganska ovanlig... Det är ovanligt att man... Ja, äh, ja. men absolut. Och, och, och det, det som jag tänker är liksom att här, jag vet inte om vi ska liksom försöka hitta eh, en motsvarande då, liksom på kansliet, även om det kanske... Det, det skulle vara... Kul och bra såklart, men det, det som, alltså jag ser det som en jätterisk både liksom inom det sportsliga och om det också skulle ske på kansliet att vi liksom är så personberoende. Det jag liksom hellre skulle vilja är ju att man ser till att bygga en stark organisation som inte är personberoende. Vi skulle vilja att vi gör det sportsliga också. Det kanske vi har hyfsat, men jag tror att vi är väldigt väldigt personberoende på Kalle just nu. Och det är farligt. Jo, men det är farligt. Samtidigt så tror jag faktiskt att det är lite så här att man, man måste bli så otroligt mycket större än vad vi är. För att man ska kunna bygga en organisation som inte är personberoende. Alltså det här är ju ändå i antalet anställda en väldigt, väldigt liten verksamhet. Och då handlar det helt enkelt om att man har ett antal nyckelpersoner som gör sitt jobb, som brinner för det här eller som är osedvanligt skickliga. Jag tror att det är svårt att göra på något. Jag tror också jag på, på riktigt så tror jag att det är få klubbar i Sverige som ens är på den nivån att man kan bygga en sån organisation. Absolut, men jag tror att det, det, det är dit vi borde liksom försöka hitta. Sen så, jag menar inte att så här, folk inte ska göra sitt jobb bra. Det, det där vill vi hitta liksom alla som, som gör ett bra jobb. Alltså, på, på kansliet så måste ju eh, folk liksom. Eller som på alla företag, eller så här, det, det är tråkigt att prata om de termerna egentligen i, i en klubb så här. Men eh, man måste ju liksom göra sitt värde till, till organisationen liksom. Alltså du, du måste ju bidra. Eh, och det, det hoppas jag liksom att alla gör som, som jobbar inom VSK och det, det tror jag. Men det jag menar är att så här, är det är farligt att vara för personberoende. Jag tror att det är liksom, man måste försöka att inte vara det. Nej, men, eh, jag, jag köper det som idealbild verkligen. Jag menar bara att jag tror att vi är ett ganska långt stycke därifrån. Och, och då tänker jag. Jag, är eh, ja, jag vet inte om jag riktigt håller med. Ja, men för, för jag tror så här. Jag tror fortfarande att vi befinner oss på den nivån ekonomiskt. där. Eh, jag, jag tycker man kan ta Kalle som exempel. Alltså jag är helt säker på att vi, vi betalar Kalle en ganska bra bit under det som är hans marknadsmässiga lön. Mm. Ja. Eh, och då är det ju andra eh, dimensioner som, som gör att han är beredd att investera och göra det här jobbet hos oss. Det, det kan ju handla liksom, till del och hans koppling till klubben och till staden. Det handlar ju såklart om att han känner att här har han liksom en så här språngbräda där han kan visa upp så Han har väldigt stort inflytande, stort utrymme. Såklart i sin managerroll. Det finns en rad saker som gör att, kort sagt, han levererar ju mycket, mycket mer än den månadslön han får. Mm. Och så tror jag ju att det under ganska lång tid kommer behövas ut på många ställen i en klubb av VSK-storlek om man ska kunna vara riktigt, riktigt bra och få ut mycket. Det, ja. så jag, jag är nog mer inne på att det räcker att ha Kalle som överpresterar och så kan resten vara helt okej. Okay. Ja, men kanske. Men jag, jag tror ju så här att... Um, Förr eller senare jag tror, jag tror inte det kommer ske snabbt Och jag tror inte det kommer ske Lättvindligt Men förr eller senare Så försvinner Kalle Och då tänker jag så här Att, att ersätta Och få in samma typ av liksom Kompetens Eller rätt sagt få in En sportslig ledning som kan göra samma Avtryck, det tror jag blir svårt På en gång och då vore det jäkligt bra om vi under den tiden som Kalle fortfarande finns här och vi har skapat en viss ekonomi om den andra delen har liksom vi har lyckats rekrytera folk som faktiskt överpresterar lite där. Ja, alltså, det, det är det som häller pengarna att folk måste liksom överprestera lite grann men jag tror också att det, det vi behöver liksom bygga upp är ju liksom en organisation där vi inte är person av en person en klubbchef, en marknadsansvarig en jo, jag, jag nu kan vara ja, det är det jag, jag, försöker, ja, jag, jag tror att det egentligen säger ganska nej, men Jag förstår lika. precis det men, men nu, ska, nu ska jag göra ett hopp och ibland blir folk arga när jag har hoppet <laughs> till mitt, ett annat favoritlag jag har lite lägre ner på skalan men Union Berlin som ju liksom ändå hade vett gott och från tredje ligan till att etablera sig i högsta ligan och spela Champions League till och med. Där är det ju fortfarande så att det är samma kommunikationsansvarig, det är samma ordförande, det är till stor del samma operativa styrelse som bär upp den här klubben. Och som på ett vis, liksom, man, man gjorde ett par nyckelrekryteringar eller ett par personer krävde in i organisationen eh, som hade en kompetens och som har fortsatt att överprestera egentligen i relation till lön för att de har kärlek till den här klubben och så vidare. Eh, och, och jag tror kort sagt att också på den nivån så skulle det vara svårt om man inte hade det. Man kan jämföra det liksom med en massa andra stora men att ta en klubb som Hamburg, som ju generellt sett har liksom underpresterat, har mycket mer pengar skulle kunna bygga en organisation oberoende personer. personer. Ja, ni förstår. Jag, jag tror att det, det kommer krävas en mycket mycket större kostym eh, utan att man ska behöva den här typen av liksom nyckelpersoner. Nej, mm. äh, men... Äh... Ja, jag, jag förstår vad du menar Vi, vi hoppas att uh, vår nya klubbchef kan vara en sån som är presterade. Han, han vet, är ju uppenbarligen ja. en kompis med Dennis Persson Jag vet inte, vad säger ni? Är det ett plus eller ett minus? <laughs> det är väl alltid det är ett plus, plus om man uh, känner uh, VSK sen tidigare, tycker jag uh, Men uh, bra, bra, kul diskussionen då, ska vi hoppa vidare lite Vi, vi var väl någonstans i uh, Silly-världen uh, innan vi gjorde den här utvikningen vi ska ha kisspaus i Ja. Oh, jag som hade hoppas att slippa klippa. Okej okay, då. Det, lite kul. Men det, här var, det här var bra. Det var jättebra. Ja, tills vi var tvungna någon att bryta. Ja, det var, men, men det var kunde gått. Det är ja, men det, jag har Ja hela tiden. Ja, ja. Ja, men det hade... Han har inte varit med på länge. Varit med. Ja Jag, jag ja. ringer ja. Ja, nej, men Silly tror jag vi var på innan vi gjorde den här lilla korta utvikningen. Jo men precis. Det blir ju så här under somuppehållet. Då är det ju... Rykten in, rykten ut. Vi sa ju det att Vaneryd hade försvunnit. Vi har ju också nu precis lånat ut ett par spelare. Hugo Engström. Till Trelleborg, ja, smart och förstärka en bottenkonkurrent mot Örebro Ja, precis, och där sägs det väl också att... Nej, det var, äh, nej, det var inte Hugo Engström utan det var Liban, va? Precis. Precis, har vill låna ut utsikten Ja, att Örebro var intresserad av honom Ja, jag har skrivit här i manusrykta så att en viss annan bottenklubb ville låna mm. Så men nu avslöjade du vilken det var <laughs> Ja, ja Eh, men eh, jag tänker att det, det gör väl att vi kan eh, uppehålla oss lite vid hur truppen ser ut Och hur värvningarna inför säsongen och vad vi gör nu, hur vi ska värdera det menar, Då kan man säga att Liban var väl lite av en så här prestigevärvning Eller i alla fall någonting som vi tänkte så här skulle hålla måttet här ja alltså Jag antar att de spelare kalle värvar Tänker hålla måttet och det, det tänker jag också att Liban Skulle göra men du blandade ihop Honom med Vilan nu äh... alltså, Villar är ju mer namn kunde, men... Ja, men precis, Det är väl lite mer om prestigevärvning ja, Absolut, eh, prestigevärvning kanske att Ta i med, med Liban men, men så som eh, det bollades upp eh, Så Så tror jag att verkligen att eh, Man hade tänkt att det skulle ha Ett annat utfall än det vi har sett jag ja gud, det ja. men såklart. Det, det, alltså jag tror ju inte att kalla liksom spelare för att låna ut dem, utan det, det är klart att han hade velat att det skulle se ut på ett annat sätt. Nej. Och det, det hade väl alla velat igen. Och då kan vi ändå, liksom, om vi då håller fast, så kan vi säga att Villar är nu inte utlånad. Men, så Kanske som, borde vara det Så som Villar, så dels liksom hans. CV och lite så som han presenterades och så som han såg ut på försäsongen så hade man ju tänkt att det här skulle bli en förstärkning och liksom en given startspelare. Och det har det ju inte alls blivit. Han är ju en belastning, känner jag. <laughs> man är ju inte glad när han byts in. Jag vet inte hur mycket mer jag ska säga. Än så. Nej, jag vet, i början så kändes det som att ja, men det var nästan svårt att liksom slå en passning rätt. Ja, jag, jag vet inte. Det är mycket besviken på, på eh, hur den värmen har flygat. Men jag tyckte men det är också sig... inte att han var liksom så bra eh, som man hade sett tidigare. Alltså vi har ju stått på honom någon gång eh, också. Och, ja, jag var lite skeptisk, men det är lätt att säga här i efterhand också. Man, man får ju ändå ta det. Liksom. Alltså så här utfallet av eh, vinterfönstret, eller liksom värvningarna i vintras har ju varit... Eh, är jätte, jättebra. Så att, att inte alla flyger det kan man ju kanske inte begära. Nej, det kan man verkligen inte begära. Och det, <laughs> jag vet, man måste ju ändå säga det, att det, det kan ju vara så himla mycket saker som det beror på. Alltså, det är ju bara att kolla på liksom det. det. Alltså, det, det... Man ser ju att det, hade, det var ju en bra värvning. Alltså, eller, jag vet inte hur man ska säga, för man, man måste ju bedöma det utifrån hur det blev för oss. Men... Uh, det är, han, han kan ju göra mål. Det har man ju sett nu i alla fall. Det kunde han ju inte hos oss. Uh, så, alltså, det är en bra spelare. Kalle har inte gjort bort sig på det sättet men det flög ju inte hos oss. Jag tänker så här att innan du nu ger dig iväg en utvikning om debatter som påminner om den jag gjorde om vi mm. i förra avsnittet så vill jag hoppa tillbaka till Är det uh, du som tar min roll nu? Då? Ja, så drar ner nu, alla nu stramar jag men, men jag, jag, jag tänkte, Jack eftersom du sa att uh, vinterfönstret var bra uh, Punkta upp spelarna som var bra och som gör att vi kan säga att det är ett bra fönster Alltså det räcker ju med att ta Bibå uh, Alltså han täcker väl upp vinterfönstret ganska bra, bara han. Och gör det bra. Ja, men det är, det är liksom otroligt att vi så här, Var det typ eh, transferfönstrets eh, sista dag? Eller, eller i alla fall på slutet eh, som vi plockar honom från L.E. Återigen fotbollskanalen som källa 1,1 miljoner står det där att vi betalade för honom. Det är ju mycket för vår ESG. Och det ryktas också om att han ska ha, de ska ha en liten klausul på försäljningsprocent. Så att det blir inte de 25 miljoner in som det ryktades. Men ändå en riktigt Sen bra sant. Vi har ju redan hyllat ring. Det får vi väl också se en lyckad värvning. Får vad bara säga, Möbo också. För att vara eh, vårt andra val, vad jag förstår, som anfallade efter dansken Lärdefog. Värvades som vårt första val. Så det, det, det är ju ett riktigt bra andra, andra val. Eller liksom den som ska vara nummer två som är mm. värvat. Ja, verkligen. Ja, men det är bra. Ring och bebo, Det det räcker ju för att säga att det var ett bra vinterfönster. Ja. Eh, sen nämnde vi vår kär dansk Som vi väl ännu inte riktigt vet Hur man ska uttala hans namn Eller vet Du det? Nu du har ju varit i Köpenhamn inför Landskrona Frågar du någon på någon bodega där Hur fan man ska säga Nej det gjorde vi faktiskt inte Men däremot så En eh, liten smakkul anekdot Så det, det blev ett litet skyfall eh, När vi var i Köpenhamn Så fick vi springa in och eh, ta skydd i en eh, Trappuppgång eh, och där så, eh, så fanns det faktiskt också En annan lärdefog som vi från vi berörde på att ringa på och fråga om det var släkting, men vi gjorde aldrig det. Det kanske är som så här Svensson i Sverige. Kan det vara, va? vi får men, aldrig veta. Men nu har han ju i alla fall gjort sina första matchminuter eh, i VSK. Börjar ju mot eh, Samviken borta. Mm, där borde han ju bara stängt titeln, vilken succédebut det hade varit. Jag eh, förstår att det är eh, fint att han vill passa oss där, men eh, en målskytt börjar mål där tycker jag. Absolut. Eh, och, sen så, och det, det insåg jag ju själv också. För sen var han ju jävligt liksom, målsugen och gick direkt i, i varje läge för att kompensera det. Men jag tyckte att det där korta eh, inhoppet han hade där, mm. man ska inte dra för stora växlar. Men jag tyckte det båda var rätt gott. Jag tyckte att han såg otroligt snabb och rörlig ut och hade liksom ett rörelsemönster som andades. Lite, lite klass och lite liksom internationell klass. Yes. Eh, men om vi ska gå vidare tror till sommarfönstret som vi ändå är nu och inte fastnar på vinterfönstret så har vi gjort några värvningar där också. Eh, eller ska jag bara nämna att Aras Omitt eh, Aras lämnade också. Här kan du lägga ut texten. Omitt oh, oh. <laughs> Aras kan vi inte prata nog om i den här podden. Men vi vet ju vad vi tycker om honom. Eh, fullblodsproffs glädjespridare Lycka till i Gävle Ja, det ja lycka säga. till jävla fin förening också eh, Ligger typ på flyttningsplats i Division 1 nu Tyvärr, eh, nu kan man väl undra om ett litet bättre öde ändå Ja, eh, Aras out eh, Nej men vi har värvat lite eh, Det är alltså bundit in 21 år Stockholmsfostrad eh, Där känns det som att Kalle har eh, bra koll eh, på, på Stockholmsfotbollen Back Ja, eh, vi har väl betalat en del För honom också Ah, där får man väl också ta med en liten nypa det så kan vi väl kanske göra en liten utveckling om huruvida vi bör göra affärer med Östersund och, och se till att eh, de eventuellt så klarar någon elitlicens. Men jag tror att Kalle inte liksom riktigt bryr sig om de bitarna av fotbollen. Det finns eh, kanske smutsigare bitar än så även om jag liksom önskar Östersund all olycka. Eh, så ja ah, eh, det kanske var den utvikningen om det. Yes. Han kom ju in mot Landskrona i slutet. Svårt att dra några jättestora växlar av det bytet förutom att han ju faktiskt Gick bort sig när de gjorde mål. Ja det är han. Jag har inte riktigt kolla mm, på, målet. Målet. Det på Ja Jag är på bort stolpen. Han Efterhand. ligger inte riktigt rätt där. Nu var vi, liksom, blev, blev vi ju liksom ja, ju någon man kort på det inlägget generellt, men det är ändå på stolpen där han ska vara. Jag såg också att Är det Carl Gunnarsson som har två där på Bortestolpen Det menar att det inte var planerat att han skulle Markera två personer Jag, vet, jag, jag tänker att Backen ska vara där men <går> ja, och, och sen var det Några såna enskilda Episoder där han det bonde vann boll och man, och man såg att Kalle ville att han ska spela långt på en, på en tom yta Vilket också är rimligt med tanke på Att vi låg under Eller ledde med 2-1 Och vi ville skapa lite luft Och han försökte spela kort istället Men ja, det där är ju marginalanteckningar liksom, Jag tror också att på den här spelaren är bra Eftersom det har väl också snackats om Att han var aktuell redan i, i vintras för oss Ja, han har även varit jag förstår, aktuell för flera andra klubbar. Så det, det, Ja, men jag tror verkligen att eh, Kalle Rubin och gänget har gjort sin, sin läxa här eh, grundligt. Och, eh, ja, men som det presenterades på hemma sidan, vi efter en eh, spelare som dels kan eller en, en, en mittback som dels kan liksom vara med och eh, presentera i eh, kortsiktigt, men liksom också så här, leda backlinjen på lång sikt. Ja, förhoppas, vi skrev fyra och ett halvt års kontrakt med honom så att eh, Ja, vi kallar Och gänget tror ju på honom Bara en allmän reflektion, det visar också att vi har tagit Något slags steg när vi eh, Faktiskt värvar spelare eh, På riktigt och lägger eh, Lägger pengar Vi har ju liksom ja. Det, ja, vi, vi, Nu har vi ju sålt spelare Ett, ett tag här men eh, Vi har ju typ inte betalat för, för, för övergångssummor. Nej. Jag kan inte minnas när vi gjorde det. Nej, och, inte, och inte på den här nivån och, och liksom också i konkurrens med andra klubbar. Eh, både det liksom antar jag att vi, vi betalar eh, för att få loss de vi tror på och VSK. med pengar som vi har <laughs> ja men exakt och, och VSK liksom ja, men med vårt goda namn och rykte det är inte heller liksom så här. <laughs> men, det, men det där vill jag haka i för jag tycker det finns två saker som var eh, lite intressanta med den här värvningen eh, förutom det här vi har snudda vid och, och det var att eh, det var inte bara så att vi sa att vi ville värva en ung mittback utan de sa faktiskt, vi har länge letat efter en ung svensk mittback. Mm. Eh, så att på något vis visar det att de har en tydlig idé här hur, hur de vill bygga trupp. Att det är uppenbarligen så att vi, det ingår i vår liksom värvningsstrategi och att eh, plocka spelare långt ifrån. Liksom, nu har vi haft ett par liksom afrikanska spelare här. Eh, och vi, har ju, vi kommer väl in på det, vi har ju plockat in en, en till Också. Men att det fanns liksom en tydlig idé här med att man ville ha en svensk spelare och det tänker jag har flera orsaker. Men sen så tyckte jag också var intressant att höra bonde själv i intervjun när han, hade blivit, ja, när han hade skrivit på säga att han var glad att det här hade kommit på plats. Det är sånt man säger. Men när han också nämnde anledningen av varför han senare ville komma hit, mm. så var han så tydlig med här ju, att han ville till VSK för han vet att det är en klubb som är bra på att utveckla spelare och där unga spelare får förtroende. Liksom. Och mm. Precis det här att vi, vi har ju skapat det här renommet eh, om oss och det är ju otroligt värdefullt. Mm. Ja, men verkligen. Uh, och det, det, det tror jag liksom, man kan inte... Alltså tror jag liksom, nästa värvning som vi kommer gå in på uh, Mossa Diallo att det, det är liksom också precis samma sak för att här ser man att eh, i VSK så får man chansen och i VSK så kan ja, men, som Moser som en anfallare. Liksom, här kan man slå igenom här kan man gå ut i Europa man kan eh, ja, prester prestera riktigt bra och liksom få det bra här så att det, det är kul att vi har blivit en klubb dit man vill gå och komma och spela Vad har va, Vad har vi på honom då? Ah, jag vet inte, du, eh, men ni, ni har väl full koll på honom, antar jag. Den, han har man, varit aktuell för deras U23-landslag, <laughs> ja, för det var, inhemska spelare. Eller? Ja, exakt, det var lite kul skryt tyckte jag på hemsidan. att så här, Meningen var väl att han även varit aktuell för uttagning, och så han har inte blivit uttagen <laughs> i Senggals U23-landslag, det vill säga inte a -laget, för inhemska spelare, det vill säga de som inte är utlandsproffs. Jag vet, inte, det var, jag vet inte vad det säger, men det var, det var lite kul. tyckte jag. Kul, kul att man försökte lyfta fram att ja, han i alla fall var aktuell. Ja, precis Jag läste mig också till i, i något referat då, av senegalesisk media där jag tror då att det var väl hans agent som uttalade sig äh, att, äh, att de såg Västerås som en klubb som har visat sig vara ett bra första steg för den europeiska marknaden. Det låter ju på ett vis jävligt om, om, om man ska se ta det som ett tecken på vad, vad fotbollen har blivit. Men eh, om vi nu får acceptera det läget så är det ju bra att eh, ja, VSK har ryckt om sig att kunna förädla spelare. Mm. Ja, men Det där är ju liksom ja, det är på både gott och ont och Ja, jag vet inte om man ska säga mest ont, men det är liksom inte en så fotboll som jag vill ha, att vi ska vara ett skiltfönster ut mot Europa men sen så får man ändå acceptera lite grann ibland hur det är och det som jag ändå vill lyfta fram där är ju liksom vad man har hört att många utländska klubbar, då om vi har en spelare som är intressant för dem, att vi ändå så inte bara accepterar alla bud som de kommer med, utan vi vi vet liksom ändå vad vi vill och vi tydliga med det även liksom utåt när vi ska sälja spelare och, Kalle och Rubin och gänget gör ju liksom fortfarande allt, eller vad det verkar i alla fall, som väldigt mycket rätt där. Ja, det känns som att Bibo-affären är ett exempel på det. Mm. Alltså där vi ju liksom det var ju på något vis glasklart att han skulle säljas förr eller senare men genom att ha en viss liksom coolness och kunna hålla emot så såg vi till att få bra betalt så, det, ja. så som fotbollen har blivit Så är det bara tack att ta emot Men tror ni att vår nya Senegalesiska striker Kommer vi få se honom I aktion nu under hösten det här är Eller är en rensåld <laughs> Ja precis Nej men det är klart att vi kommer att få se något action det är, det. det är jag helt övertygad om Sen så kommer det väl kanske inte bli de närmaste matchen, Om vi väntar på något eh, Arbetstillstånd och sånt där som allt ska till Just det, och då kanske det är lite mer klurigt om, om man inte ens har representerat landslaget Sånt där brukar spela roll mm. eh, Men eh, apropå närmaste matcher Så har vi en stor sådan eh, Precis här runt hörnet På, mm. på tisdag precis. Hemma mot Örebro Den här matchen som jag vägrar kalla E18 derby vad vill du hellre kalla den då? Ja, fan. kan man kalla det? Örebro hemma. Ja, exakt. <laughs> bra, bra, bra. Vi har Örebro hemma. Mm. Ja, eh. äh, men eh, många biljetter sålda. Eh, senast jag läste så alldeles nyligen så 5237 biljetter. Ja, precis. Och eh, det betyder ju att det är ungefär 200 sittplatser kvar mest på familjeläktaren och ungefär 600 ståplatsbiljetter. Så det, med tanke på att det är ett gäng dagar kvar, det är ju nu fredag när vi spelar in så talar väl mycket för lapp på luckan på hemma mm. Och det är Och, otroligt bra. Ja, det är riktigt bra får man säga. Sen måste vi ändå liksom nämna det här med att Uh, ja, men det de, de går ju att ta in fler personer på arenan. Alltså, det är sektion J, uh, så kallade typ solsitt eller den sittplatsläktaren som finns till höger om om man tittar ut mot planen, uh, är inte, kommer inte vara öppen. Uh, där kommer inte in folk. Uh, vad jag förstår så kommer Örebro inte heller liksom fylla upp sin uh, borta sektion utan där kommer det finnas en läktare bredvid som. Eh, disponeras av kommunen där vi inte heller då kanske kan ta in folk. Och det, det ja, men tycker jag det är lite märkligt liksom att vi... <laughs> alltså situationen är ju som den är och den är ju väldigt konstig. Men att vi inte ens liksom kan eh, ja, men använda den arenan som ändå finns eh, är ju ännu märkligare nästan. Ja och jag tycker nu är väl ändå VSK i ett läge där man har liksom lite att backa upp att vi kan visa på att liksom tre säsonger i rad så har vi haft matcher som har varit slutsålda så är det ju ändå liksom. och där vi har varit hämmade av den arena som, som vi har det är också ett ganska nytt läge för VSK men det skulle man ju önska att vi på något sätt utnyttjade och ja, försökte på olika sätt sätta press på, på makthavare i stan att, att göra någonting åt arena-situationen. Ja, och den utvikningen tror jag ändå att vi sparar för jag tror det är ganska mycket att säga om det där men jag tänker vi har pratat ganska länge nu så det tror jag, att jag får Nej, men absolut. Att det, till absolut. Det, det är, en, podd, det är en, men... en absurd situation men jag tycker också att vi dyker ner i arenafrågan lite separat och lite mer sammanhållet, men, men den aktualiseras ju av en sån här match som Örebro hemma är mm. eh, Nu är det ju så här, Örebro har ju inte vunnit en enda match, som du Nej, inte heller i, eller har kanske vunnit någon i landskuppen men jag tror de åkte ur Länskuppen senast också. Ja, jag vet inte vad man ska vi dra förväxla för på det. Men, ja, men det är kul ändå. Men det känns väl ändå som, som lite upplagt för att de ska vinna sin första match just på tisdag. Gör du inte det? Jo, det gör du väl, men jag tror att vi är så passar bra ändå. då är ju inte direkt... Ja, men de är riktigt i brygga och verkar inte få något större följe heller. Jag tror det var, vad var det, 250 såld eller någonting från Erbro sida. Vi var väl drygt 2-2,5 tusen någonting där senast. Så att, ja, jag vet inte vad, vad de håller på med. Nej, eh, nej och, och, och så känns det ju det för att knyta an där, där vi börjar eh, hur, hur fint det har sett ut nu när vi har sparkat igång. Höstsäsongen igen med tre matcher, nio poäng 8-1 Känns som det ska väldigt mycket till för att vi ska förlora matcher faktiskt. Det här är lite oroväckande att man, man säger det men jag känner mig så otroligt jävla trygg när vi kliver ut på planen helt plötsligt. Eh... Ja, verkligen. Jag skulle säga en till så här om situationen också. Så jag på. Eh, det är lite kul att vi, vet inte om ni noterade det senast på ståplats, att vi har fått lite bord och sånt där bakom ståplats där man kan sitta och dricka öl om man skulle vilja. Och nu försökte klubben öppna eh, ståplatsinsläppet eh, lite tidigare så att man kan komma dit och eh, dricka öl. Jag tycker det är positivt. Vi har tagit upp det för något supportmöte tidigare och jag tycker det är kul att klubben när du lyssnar och försöker bidra med det de kan. Ja, nu tänker jag inte fördjupa mig i just det här med bord och stolar bakom ståplats, för det tänker jag passar ännu bättre i den här arena-specialen. Men det man ändå kan säga är ju att eh, ta det som en uppmaning att komma in i tid inne på arenan och på läktaren. För det är ju inte eh, av historisk hävd VSK-supporternas starkaste sida. Oftast så är det viktigare att tycker folk att klämma en öl till än att vara på plats när, eh, när laget kommer in på plan, till exempel. Och just i en sån här match, eh, oavsett man vill kalla det för Örebro hemma vilket man bör kalla det, då eller i 18 derby eller något annat tramsigt som de kommer säga i tv-studion så vill vi ju göra en jävligt bra läktarleverans leverans och det då behöver man vara på plats. Man behöver inta sina platser, man behöver tajta ihop sig de som, som ska vara aktiva och jag tänker att vi har alla jävla förutsättningar att leverera bra på näktaren eh, med tanke på hur det har sett ut hittills. Ja, verkligen. Eh, och där är ja, så här stor cred till alla liksom som bidrar i generationen med kapo ja, i spetsen. Liksom. Jag tycker alla är det grymt och framförallt eh, kanske kapo. Jag tycker att det har äh, varit väldigt lyft sen, äh, äh, ja, sen, sen den grupperingen kom in. Jag, jag tycker verkligen vi kan ägna några ord åt det här och nu gör jag det som så här gammal gubbe som gjorde en och en halv säsong på det där kapo podestet i, i brist på, på andra alternativ så är det ju på, på många vis en, en ganska o, otacksam och lite jobbig syssla och försöka hålla igång läktan man ser inte någonting av matchen man ska komma på sånger och sjunga och det är många som rycker den i bena man blir inte så himla inkognit och helt plötsligt vet alla vem man är och så det är på ett vis lite otacksam uppgift men så otroligt viktig ändå därför tycker jag det är så, så grymt vi behöver, jag menar alla vet ju vem vi talar om att vi, vi har en kille som heter det är ingen hemlighet eftersom man <skrattar> som är <skrattar> och har tagit sig an den här uppgiften på ett ja, otroligt eh, imponerande vis. Det finns fortfarande saker man kan skruva på och lära sig. Det gör man livet genom. men eh, tycker han förtjänar väldigt mycket uppskattning och backning. Och Det bästa sättet att genom det, det är att vi alla som är på plats bidrar eh, till Sången allra mest I en sån match som vi har framför oss ah, Kan bara skriva under Kan bara hålla med Så det får väl bli uppmaningen Till oss själva och till alla som lyssnar Att eh, på, på tisdag Så krossar vi kexen Mm. Vi tar rygg på Kapo, vi hjälper honom. Eh... Sen har vi Brage borta direkt på lördag sen också. Eh, också riktigt mycket sålda biljetter <laughs> ja. dit. Fan, det är så mycket kul som händer. Så att hur ska vi... Det är nästan svårt att podda nu för tiden. Mm. Eh, hur, hur är biljettläget där då? Ja, eh, senast jag kollade där så var det 636 sålda till borta sektionen. Och det var också så här, först fick vi väl 400-450 platser och sen 50 till släpptes som bara gick åt på någon timme. Liksom och man blir lite så här, ja men... Stämmer det verkligen att de bara köptes upp direkt? Det är... det är helt sjukt. Så det innebär att då har vi hela kortsidan som vill ta typ tusen lite drygt eller något sånt. Eh, Varför förstår har vi 1200 biljetter nu? Eh, så att, ja, vi fick hela kortsidan. Eh, ja. Schysst av Brage och, och också helt otroligt att vi liksom har de här siffrorna ja. på Så vi har alltså ett läge på. där vi alltså kommer resa med, kanske om man då tänker på att det ligger en bit, en, en dryg vecka framåt i tiden så att vi kommer resa med uppåt tusen pers kanske till längre. Ja, det får vi hoppas på. Ja, det är fan helt sjukt. Mm. Helt sjukt. Det är härligt att vara här på VSK. Det är det faktiskt nu Ska vi nöja oss med att säga att det är härligt att vara här på VSK och säga som vi brukar göra? Ja, det tycker jag. Yes. Hej, sport! Heja sport. Heja sport.